Страх йому вже минувся, вмить вловив зміну настрою Генріха. Тепер імператор ждатиме слів хвали, за його несподіване і сказати прямо досить безглузде вирішення. Зробити цю руську видру імператрицею? Це які цноти. Як же про це буде оголошено світові? Імператор зробив заяву. Де, і перед ким, і як? Все, все гине. Перед цим заради нікчемних русських свиней мало не принесено було в жертву його заубуша. Стільки злочинів вчинено за тридцять років володарювання Генріха, що до них нічого не додає ще один геть незначний. Знищено многі тисячі. Вбито... Таких високодостойних мужів, Що якісь там п'ять чи дев'ять чужинецьких заброд Не варті печеної воші. Генріх забув, що він імператор священної Римської імперії, Знехтував своєю гідністю, Мало не сам витягав цих брудних свиней звідти, де їм належалося бути за всіма законами земними і небесними. Тоді ж і така заява, Барон сопів розгнівано, стукатів дерев'янкою. Враження складалося, ніби вже й не Генріх імператор, а цей барон сягнув найвищої влади. Однак імператор, мов би, не помічав роздратованості свого поплічника. Нарешті йому відкрилося те, що було сховане від нього. «Стане імператрицею Праксед». Бачив її вже не такою, як досі. Поставала перед ним в імператорських шатах, у короні й горностаях, гарна на вроду і на зріст, красноперса, чиста як сніг, молода на вигляд, з прекрасними бровами, носом і обличчям, Жовторосява, великого, кардіс радісна, солодкого лоса, чудове явище поміж жінок повне надснотливості хода, рухи, повороти голови, народжена бути імператрицею, слугувати для ще більшого возвишення Генріхового. В ній кров ромейських імператорів і руських царів. За нею стоїть могутня половина світу, велика багата загадкова Русь, який немає краю, перед якою запобігають усі. А Батиса Адельгейда, не знати з якими намірами, добрими чи лихими, турчала вухо братеві своєму про походження, цноти, привабу Руської княжни, може, за звичаєм своїм намагалася підсунути імператорові підложницю, як то робила щоразу по його приїзді до Кведлінбурга. Але цього разу сталося не так. Він зробить цю дівчину імператрицею і завдячує цим насамперед своїй нещасній сестрі. Вдячність же його буде в тому, що при возведенні на престол дасть Праксед ім'я Адельгейди. Він уміє бути великодушним. «Ви мої перші гості сьогодні!» гукнув до Руських, тоді до Заубуша. «Купелю і одяг для моїх гостей. У таку ніч...» Не могло бути сну. Порушено усі звичаї. Поламано регули аббатства. Імператор забув про своє становище. Він, мов би, повернувся в свою безладну молодість, коли не вибирав собі товаришів для застілля. Весь світ йому стояв відкритий, приступний, без обмежень, умовностей і становиськ. Адельгейда прибула до палацу Спраксед. Але ж була разом з ними журина, Бо ж вона мамка-годувальниця майбутньої імператриці. До того ж була дружинницькою жоною, що дорівнює дружині знатного рицаря. Були на нічній учті руські дружинники з воєводою Кирпою, розбуджено і припроваджено до палацу обох сповідників Євпраксії, Абата Бодо і отця Северіана. Накликано знатних, які на той час були в Кведлінбурзі. Горіли товсті свічі, палали смолоскипи у великій замковій палаті, незграбні тіні металися по кам'яних стінах, все видавалося побільшеним, якимсь надто дурочистим. Коли ж з'явився Генріх у короній горностаях, переперізаний імператорським мечем, весь у жирному золоті, зблідлий хижий, все заклякло, завмерло. Імператор швидко пішов туди, де стояла Адельгейда з Праксед. Взяв руську княжну за руку, підняв ту білу тонку руку, мов би закликаючи всіх помилуватися її красою, здавленим голосом прокричав «Паша імператриця!» Не питав їх в Праксії, не радився ні з ким, не ж давні згоди. «Барони і кнехти!» Вельми гаразд знали нору свого імператора. Вони не чекали подальших його слів, покрили Генріхову заяву радісним ревищем. Ревів зраділо й заубуш, а водночас пильно спостерігаючи за Праксед. Шпільмани заграли на лютнях, служки понесли вино, подали імператорові Праксед, обнизані коштовним камінням, імператорські келихи, Генріх повів Євпраксію до столу. Всі посунули до столів, осідалися швидко, як хоче, наливали вже самі, пили, їли, плямкали, забувши, задля чого сюди прийшли і що відбулося перед їхніми очима. Євпраксія не могла стямитися. Що це? Жорстокий жарт чи напад божевілля в імператора? «Ти не питав мене, імператоре?» – сказала вона, коли Генріх посадив її за стіл. Тоді обережно і поштиво сів поряд.